Floarea albastră de Mihai Minescu. Iar te-ai cufundat în stele Și în nori și în ceruri înalte De nu mai uita în calde Sufletul vieții mele. În zadar râuri în soare Grămădeșna ta gândire Și câmpilea sire Și înturecată mare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 Hai în codul cu verdeață, unde zvoare plâng în vale, Stânga stă să se prăvale în prăpastia măreață. Acolo, în ochii de pădure, lângă balta senină și sub trestia cealină, vom ședea în foi de mure. Și mi spun atunci povești și minciuni cu a ta guriță, Eu, pe-un fir de romaniță, voi cerca de mă iubești, și de asoară lui căldură voi fi roșie ca mărul. Vei desface de aur părul, să-ți astub cu dânsul gură. De mi dau o sărutare, nimeni lume nu să știe că-și va fi sub pălărie. Și apoi, cine treabă are? Când prin crengi s-a fi ivit luna în noaptea cea de vară, mi-i de sub soară, tu ai după gât. Pe cărare în bolți de frunze, apucând spre sat în vale, Nu-mi dea să pe cale dulci ca flori reascunse. Și susțin la al porții prag, Vom vorbine în tunecime, grija noastră în Cui ce i pasă că mi-ești drag? În și dispare. Ca un stâlpiu stau în lună. Ce frumoasă, ce nebună-i albastră-mi dulce floare. Și te-ai dus, dulce minune, Și a murit iubirea noastră. Floare albastră, floare albastră, Totuși este trist în lume.